Spoilervarning, vi förstör allt! Välkommen till Spoilervarning och nu ska jag avslöja så mycket att nu gör vi en reboot av typ alla tidigare avsnitt, väldigt mättamt. Så behöver vi inte anstränga oss. Och så finns det alla de där charmiga referenserna. Och så behöver du inte känna dig som att du är på en okänd plats. Eller att det här är lite farligt eller skrämmande. Utan det är lugnt. Och så ska vi tillsammans gå igenom. Vad är det? Matrix, Res Matrix Resurrections. The Matrix Resurrections. Ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, uh förlåt att jag blev så teknisk där men att det är ungefär det här är min anföring till recensionen av den filmen men du kan ju som vanligt höra av dig, till mig, till oss från oss alla, till er alla till triggavarning så där kan man ju skriva in och säga att hur allting går på repeat och hur det är samma skit varenda gång och hur ni egentligen bara kommer för alla fyndiga könsord och så att snälla ge mig lite mer feedback det är alltid trevligt och sen så finns vi på social media Twitter, Triggervarning 1 och sen finns vi på Facebook där vi också heter Triggervarning och vem vet vad som händer om man söker på Youtube på Triggervarning, kanske finns det spel där där man skriker mycket who knows men i alla fall nu är det Spoilervarning så nu ska jag förstöra så mycket att säga att äh, äh, det här är ju då den fjärde Matrix-filmen för alla som håller räkningen där hemma. Och att eh, man tänker så här att om man, om man ri allting, man ska ri framför allting, re så det är inte bara ett otroligt bra, en otroligt bra sak att skrika när det kommer okända personer in på ditt territorium. Så kan man ju också Sätta det i en film för att, ni vet, slå den där döda hästen lite hårdare så att pengar trillar ut. För att om man är väldigt meta och källmedveten och konstant gör narr av sig själv för en sån där massiv cash grab. Så då är det okej. Okay. Då är det liksom lite roligt. Att liksom, oh Warner Brothers, ju så so silly. Att uh, varför väcker vi det här li liket i liv igen? Uh, jag ska nu bara... Så där är en, en liten så här kort förfrågan till, till filmmakarna, till tittarna, till, till alla som vill lyssna. Som alltså att hej, hej, minns ni när Matrix var över och storyn var slut? Ni vet, efter träan, <kör> ni vet när jag dog och Trinity dog och allting var färdigt, minns ni? Okej, okay, no, men bra, bra vetablärare då. För att uh, det här är en film om att tvingas göra en uppföljare till en trilogi för att Warner Brothers säger att make it so. Och någonstans från Vatten kommer och Wacko och liksom Hello Nurse! För att uh, det, det kostar mycket att, att göra en så här originell reboot eller whatever. Att en reboot av Matrix. I nu 2021-2022. Jag har uh, jag inte. Alltså. Uh, att jag gick och såg den. För att det var i mellandagarna. Och, och Nikolaj skräk att han behövde mig inne i sig. Eller att någonting liknande. Att vi gick på, på nepalesisk mat. Och sen double feature. Och såg bland annat den där Spiderman som vi recenserade för bara två veckor sedan om ni kan minnas så långt tillbaka och att um, det här var den andra filmen vi såg att det som bra bra dygdigt som man fun very wholesome. men att uh, att det är just det där man gick in i den här filmen med inte så mycket investeringar för att som jag sa att storyn är över så, och jag förväntar ju mig att en, en viss måtta homosexualitet från att liksom rebuta en sån här. Och inte en bra sortens homosexualitet, inte den där som folk sätter som snopparna i prutten och sådär utan som bara att någon står där och liksom skriker gay och det är liksom det här måttstocken för hur man ska göra den här filmen. Att, vad är premissen för den här filmen? Uh, Online Jesus vill rädda sin flickvän. Och uh, för alla som inte invigda dig då. Neo. Och för alla som inte vet vem Neo är. Så att slutet av 90-talet ringer. Och undrar om du är intresserad av att köpa lite bullet time. Och, och för alla som inte vet så Keanu Reeves. Och för alla som inte vet vem Keanu Reeves är John Wick. Och för alla som inte vet vem John Wick är fuck off så jag förmodligen inte på film eller tv men att ähm, mm. och sen då så säger jag ju nu där långt bak att det står någon som är lika gammal som jag eller gudförbjuder äldre och vad som att jag var med jag var, jag var med när när ni liksom gick i bullet time och laddade ner data i älven och, och slåcks med och alltså wow och sen kom tvåa och den var ju ganska okej, okay. och sen kom trea och så sa, what the fuck är det, han blir bilidaren nu. Men att, that's, um, that's okej, okay. för att jag vet att frågan ni vill ha svar på är att, men är Morpheus med? Jo, Morpheus är med, men det är inte Morpheus. Agent Smith med då? Ja, Agent Smith är med, men det är inte Agent Smith. Cool! Vad gör de då? då um, Morpheus försvinner så det i filmen och uh, Agent Smith uh, det, är, det är väldigt engagerande. Uh, känns right in the fields att man sätter med också väldigt många klipp från, framförallt ettan av treologin så att man ska känna sig hemma bara så att du vet att den nya Morpheus är nog Morpheus, att Agent Smith är nog Agent Smith, men kom ihåg det är inte Agent Smith eller Morpheus ny skådespelare uh, som gör en helt okej okay insats det är bara som att uh, det är väldigt valhäntat okej, okay, nu så ska vi trycka in Morpheus vi ska ha fan med våld sett in honom i filmen att liksom pressar du svarta arsla genom det här lilla hålet och in i filmen med dig Agent Smith vad är din direktion? Rictus Green och sen när du är fit kom ihåg att det ska vara mycket fitta så att nu satan anstränger du dig okej, okay. så att Keanu har mycket att spela mot, Och att Keanu använder ju hela sitt känsloregister att jag svär att jag såg honom ändra ansiktsuttryck en sekund i en sen, att det var, det var riktigt gripande faktiskt uh, men annars så är den gamla Neo som springer där, han är en spelutvecklare i The Matrix nu inte han, Ja, ja, ja. Men, men han är där nu igen. Som robotarna lappar ihop honom. Varför det? Ja, varför det? Att, jag vet inte. Men, men okej, okay. så de har satt in Bugs Bunny där. Inte liksom kaninen, inte som snurresprätt. Inte liksom <laughs> Whatsapp-dak. Utan det, det är en, en, en blåhårig tjej. Och... Och hon är där och hon vill få ut Neo ur The Matrix. Därför att ingen vet. Men han är Neo. Så det är ju bra. Uh, och sen i något sätt så. Spoiler-varning så får de faktiskt ut Neo ur uh, The Matrix. I igen. Och uh, sen så. Ni, så är han i verkliga världen. Igen. Och. Sen så kanske många undrar, okej, okay, men alltså, vad vill ni då? Att det är viktigt att få ut Nio ur The Matrix. Jag, ingen vet exakt vad, vad han ska göra eller hur han ska göra det, men att det är bra att de fick ut honom. Typ. Och att, men vad vill ni då? Nio har köpt agenda. Jo, men alltså, han vill rädda Trinity. Och fort, det är bråttom. Kan ni vänta en sekund? Alltså, att När vi kan diskutera igenom vad som är om så 60 åren! och vi kan inte heller fundera på att hur är med de som fortfarande är fast inne i The Matrix då? Ska vi rädda dem? Nej det är väldigt viktigt att vi får ett Trinity så fort som möjligt därför att det är ju hans flickvän för alla som inte minns vad händer om vi inte skyndar oss då? Nå, då riskerar hon att få dricka med fake kaffe med sin online familj som can't have that shit så att uh, det är ju det, det, det bråttom. Det är, det är stora insatser i den här filmen. Alltså man känner liksom pressen och stressen. så här. Och sen det som gör också att det blir en massiv märsmak hela tiden. Så att allt som alla säger eller refererar till den här filmen så är reboots. Och, och man kan klämma in online, matrix eller uppfölja termer. Så gör man det. Så länge det är fysiskt möjligt att trycka in det. Eller liksom. Göra liksom skämt om sig själv. Eller Warner Bros. Så att. Då gör man det. Och att. Äh, jag, jag, jag känner att det var lite roligt. När äh, Nio går till. Sin chefskontor. Och chefen sitter där och. Ja, Warner Brothers är liksom så här. Massive using kants Så att. Äh, så att uh, vi måste göra den här filmen. Och då var det som att I lulled. Men att som we get the joke han Alltså ni har gjort filmen och de tramsar om det filmen. Det är ju som hela tiden. Som att jag vet inte. Det är som så här Saturday Night Live humor. Att, liksom att om du upprepar det till döds. Så kommer de att sitta en amerikan längst bak. Och som <tryckas> <tryckas> I get it. Och som att good for you. Men att om du liksom är normal begåvar då. Har gått ut grundskolan så kanske det är som att ja, ja, okej. Okay, alltså. I'm good. I, I'm good. Och uh, sen så, det finns ju såna här, man tänker som att det här är någon liten guldkant. Som Neil Patrick Harris, typ som världens mest uppenbara psykolog. Men som att liksom och droppa såna här obvious bombs, som att liksom att Oh my god, liksom vi get it the Blue Pill. liksom vi get it Satan att liksom att Matrix reboot spel online som stoppit. men att det visar ju sig sen att han är en riktig skurk, riktigt sjäv den, den där Harris pojken. Att uh, mer om detta om en stund. Men att, en sak som jag börjar fundera på så är som att vara alla coola fighter att man ville ju som säga, det var ju det som var häftigt med original Matrix, att som att förutom hela konceptet liksom så här som så här hard neuromancer shit och liksom det faktum att vara uppkopplad och så här att jag menar jag tycker en av de intressanta sakerna var att du tar en vanlig dude som inte kan någonting och sen typ så går du till pirate bay och laddar ner kung fu i huvudet typ och sen är det som att ja Uh, det <skratt> uh, ursäkta mig det skippade de i den här filmen för att ni kan som kung fu automatiskt för att han är ju Neo och uh, så att jag antar att han redan kan han någonsin behöver och det kan alla andra också så att vi har skippat den delen och vi har alltså också skippat att man måste gå till en telefon och ringa vilket make sense för det är ju som typ 2021 20, 22 och så här Uh, de har aldrig riktigt etablerar hur man tar sig in och ut ur Matrix det var en sak som vi spenderar lite tid att försöka fundera på efteråt att, såsom, hur tar du dig in och ut när kan du, när kan du inte det finns som så här, små portaler och grejer som du kan använda alltså, det är väldigt illa definierat men, men slut bry dig om sådana där big brain saker nu att, liksom, kom du hit för att göra matte allt som Sitt ner och njuta av filmen. Ah, Okej, okay, fine, whatever. Men att. Men att som. Fighterna. Bara alla coola fighter. Som fucking bullet time. Bullet time är ju mer champ som typ Neil Patrick Harris. Liksom, <laughs> minst du bullet time? Nu vet jag i din bullet time och gjort super bullet time. Så du kan in bullet time. Det är ju min bullet time. Bullet time by the way. Så, men, alltså, ni vet att det är som en cinematografisk term. Det det är ju som inte en, oh my fucking god. Men anyway, var alla coola fighter. Att som, no, allting är som så här quick cut skräp nu. Som så här snabba klipp och som bara så. Åh! att Det ser ut ungefär som. Det ser ut som när du slåss med liksom dina LEGO gubbar och dina transformers. Som maschar du ut som satan. Och sen så försöker du som filma det samtidigt som du gör det att det är som så här väldigt skakigt och väldigt som så här snabba klipp och att som du säger någonting händer och du säger att typ Keanu Reeves snurrar runt med någon lite Men att igen att men det såg bättre ut för 20 år sedan. Det var som choreograferat och det var häftigt och liksom att what the fuck how are you failing this? Men eh uh, har men han block hela tiden. Riktigt bara som sakta när allting. Och sen typ kastar han pappa Hadoukens. För att Keanu är liksom för gammal. För fight fightkoreografi. Att det är som typ det han gör. Hela, hela slutet av filmen. Alla kommer att slåss med honom. Och så är det som att oj nej nu kommer du få att ha Och så flyger de iväg. Typ typ för entegången. Och att. Äh... Men i alla fall. De tar sig in och gissa vad de lyckas. Fucking hitta Trinity. Och hon liksom börjar göra någonting. Tiffany. <laughs> så hon börjar göra någonting och faktiskt som mina synshus som sa typ två timmar in i filmer. Jag I menar, whatever. Uh, vad händer under tiden? Nio går och talar med Naobi. Minns ni Naobi? Ni minns Naobi när hon var där i filmerna. Hon är ju typ last gammal nu för en 60 år. Och där shit hänt. Och de försöker berätta. Men det är ju är som att. I, know, I hear you men jag ska egentligen. Vi göra så här. Och sen typ Bugs Bunny. Nu ska vi fara och göra någonting. För att du vill det och. Rädda Trinity. Sounds awesome. You are the one. Och att. Det är som en massa filler. Alltså jag, jag tyckte det var jobbigt. Som typ när vi hade som så här, typ massiva raves. I Sion typ andra filmer. Och sådär. Och som att det här var nog en ganska lång och onödig scen det ska kanske av dem som är som så här awkward sex scener jag har sett i filmer men att um, det, här var, det här var värre för det är som sådär att nu etablerar vi shit och de som sådär väldigt väldigt som så här casual som inflika sådana saker som att ja att sen var det där där inbördeskriget mellan maskinerna för länge sedan där några maskiner allierade sig med människorna och så. Vi får inte veta mer om det här. Det skulle jag vilja säga. Det är som, what? Det är som, maskinerna börjar kriga mot varandra. Och sen var det några som var liksom. Fucka, ju you, maskinfucks. Och som kommer. Och är, som där med människorna. Det kommer någon som så typ. Metalliska typ sådana där. Det är de där fucking läksakerna. Där man som typ trycker. På som metall och så blir det som jag vill bara trycka ut dem a goddamn inte in eller nånting. Ja men Iron och Dolly CGI shit. De står om typ robotad människa nåtyp nya så Iron typ high fiber och shit. Men alltså att det här skulle jag gärna vilja veta mer om. Det här skulle kunna vara intressant. Gissa vad man ska kunna göra en sån här film utan fucking Neo, utan fucking Blue Pills, utan fucking Budget Morpheus eller Agent Smith. Att, alltså, utan hela den etablerade IP-en. som att, hey guys, hur skulle det vara om de här maskinkrigarna, liksom alla och vi bara som typ gör en retake på det. Sen kan det komma en ny Chosen One om det är så fucking viktigt. Men att Whatever. Att som lugnare är dig nu. Men att igen det inbördes kring mellan maskinerna. Där som. Några maskiner som så. Pissed off av den nya softwaren När de är som att, fuck this. Nu är jag mänskligheten lull. Att det ska ju vara intressant. Men att i alla fall. Eh, tillbaka till. Eh, The Matrix Resurrections. Så. Hmm. Så kan man ju fundera som att. What's the deal med, med Neo och Matrix? För de dog ju igen. minst ni? De dog. Så att äh, varför har maskinerna tagit sig tid att återuppliva dem och hälla deras kroppar och trycka in dem tillbaka i The Matrix? För det kan ju inte bara vara de har som så många followers på Twitch. Äh, Nå, no, det är därför att Neo och Matrix måste vara nära varandra för att ge energi åt The Matrix. Men är de tillsammans. Så då blir de förmäktiga. Så att nära men inte tillsammans. Uh, men är det är inte hela premissen för The Matrix. Att ni har människorna där för att typ dra energi ur dem. Att, jag menar Neil Patrick Harris droppar i något kärn, alltså man gör att, liksom att När ni och Trinity är som nära varandra så typ Uh, ger om kraft och The Matrix, hela The Matrix hur mycket kraft liksom att, jag är ledsen men som nörden mig vill veta liksom, exakt hur mycket kraft genererar de här det är liksom som det kungliga paret och liksom alla paparazzi foton vill vi veta va? vad drottningen har haft för fika till kaffet idag genererade lika mycket energi som några intresse smurfar som antecknar eller hur mycket energi mer energi för att. Som, hela grejen. var Det ligger ju som en massa människor i poddar där. <laughs> poddar. Och liksom. Ger energi The Matrix. Kanske det mest. Icke. Som energi. Eller det otroligt mest. Ineffektiva energikonserveringssystem. Jag har hört talas om. men Whatever. Fuck it. Liksom, vi, vi måste komma med det. Att i något stjärna. När de försöker fly. Så aktiverar swarm vilket är ett jättehäftigt sätt. För att fuck agents och shit som kommer efter det nu. att Hur skulle det vara en visk som typ massivt övertar alla i stan typ. Och som typ kastar dem ur hus på varandra och bara bokstavligen dräller över dig. Typ varenda fan i stan typ försöker med sin kropp kasta sig på nio och som typ bara har dokarna bort dem. Uh, att som, vad tänker jag som att där får batteri, där får ett batteri, där får ett batterifaktum, där, batteri, där får alla fucking människor batterier. Så att, uh, jag menar bara från en sån här mekanisk, väldigt så här algoritmiskt, uträknande, beräknande perspektiv att är det här liksom kostnadseffektivt. Igen, jag skulle som bara vilja veta liksom att om det ska komma in någon och säga att jo, jo, men syr du Sami, det är så här ni och Trinity att de genererar så mycket energi för att deras förhållande är så hett att, att det, det bara blir ett sådant intresse svär under att det skulle kunna, kunna ge kraft åt ett helt samhälle och faktum är att det gör det så du förstår i den verkliga världen som alltså inte är The Matrix som du lever i nu så är det här att intresse bevaka kändisar det enda sättet att få samhället att fortsätta framåt effektivt. Control alldeles Så. Man måste väl gå med det. Eller så var det bara någon som sa att hej, det är sitter i The Walking Dead och Shit när det kommer en massa zombier. De sa: ja, ja. Sätt ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo, Uh, men att okej, okay, att fine att uh, ni kommer inte att gissa det här med de kommunen och uh, sen när det ser riktigt dåligt ut så, så lyckas de och så blir de superkraftfulla och sen är filmen slut. Att, så att, att, jag menar för, till alla feminister som lyssnar och jag vet att ni är många där ute att liksom att hej hej, kvinnan är underbara I love you och girl power on that shit. Men jag bara säger att det känns att Ja, lite slagkuk då. För att Neo har typ gått runt hela filmen och haft impotens- och det som att, nej, nej, jag kan inte göra någonting och det är jobbigt att och röra sig och jag vet ju vilka piller jag ska ta in, och jag kan inte slåss. Så jag bara force pushar iväg. Och, Trinity, Trinity, jag vet du, Trinity, jag ska inte komma med mig, Trinity. Oj nej, nej, nej. Patrick Harris stoppar tiden av mig min bullet är mån. Nej, och, Som typ massiv massiv slakuk, men trinity alex liksom matt ja då nu har jag varit i trinity i fem minuter nu ja aha jag kan flyga, <tryck> ja. men då, girl power lol att inte spelade någon roll, neo blev säkert lite tända på slutet, de går ju dit och liksom jag strykade ner patrick harris och som att bara, att ah, satan vad losas du var här, och psykolog bara dina referenser, ge oss bevis. Men, att, um, men de flyger ju iväg rakt in i kameran på det charmiga sättet som bara de kan. För de är de är kraftfulla nu att nu, nu är ni åtminstone tillbaka. Vart går vi härifrån? Kanske till The Matrix, 2, Electric, Bugalou och You Connected, to ri ri ri ri ri ri ri ri ri och hash av allting som har hänt. Kanske vi har råd att ta tillbaka till Lawrence Fishburne eller Hugo Weaving eller någonting men att, nej. Ne... att men att summa summarum vilken vilken actionpackad och häpnadsväckande film. totalt Total med mediet. Wow. Att den totala fröjden, jag och Nikolaj satt kvar med öppna munnar så länge efteråt att personalen måste komma och tjasa ut oss från biografen i borg. Att det var svårt att med ord ik ikläda fenomenet vi såg. Att, uh, igen, det är ju det att man hade ju inte så mycket investering. Men det är som att de har gjort om Matrixen en ny Matrix-film. Just det. lite av en readboot, lite av en uppföljare. Mm. Jo, den borde man väl gå och se med sina ögon som sitter i huvudet. No. Och så gjorde vi det. Att, äh, kanske. Det, det här är ju problemet med att när allting är en allegori men att om vi nu utgår från att vi också bor här i Matrix så jag vill ju leva i hoppet om att någon en dag kommer att bjuda mig några blå eller röda piller. Och oavsett vilket av dem jag väljer så kommer arseniken att sätta in och sen säger någon som att Nå ja, det här är ditt straff för att du gick och såg med Matrix. Du visste ju att den bara att Jag vet, jag vet skriker jag. Men munnen börjar fralga så jag börjar få kramper och börjar svårt att andas. Men att jag vet att jag har förtjänat det här. Att så lärde sig inte längre är värdig att, att ge energi åt The Matrix. För att man borde veta bättre. Och det här är en riktigt äta bättre film. Är den bra? Är den särvärd som fuck no? Om inte som riktigt, riktigt njuter av att någon typ dansar runt på en äng och som skriker meta! Meta! åt dig så. I vilket fall så är det här filmen för dig. Eller kanske du bara gillar att se Keanu Reeves lakoniskt ha sig igenom filmen från en sen till en annan. För att in that case så är vilken som helst film med Keanu Reeves. Han har blivit gammal och trött. Så att... Mm. Men att Bullet Time, ju. Att allting är omdefinierat. Jag tror den enda Bullet Time, den här filmen, och filmmakarna förtjänar liksom att det kommer en massa trump hänger med sina vapen och tar dem ur sitt lidande. Och kanske med dem oss också. jag skulle vilja ha lite kvalitets-Bullet Time-negativen till den här filmen. Holy fucking shit. Men att bra gjort Warner Brothers att eh, den drog ju ändå in med pengar än Gud så att den raging success jag är ändå lite glad att den inte gjorde mer pengar än Spider-Man. jag säger vad man vill om den filmen och det gjorde jag för bara två veckor sedan men eh, åtminstone så är den inte en hård rehash shit men den har lite andra problem Ja, inte vet jag. Kanske du ska lyssna på den recensionen. Eller inte. Inte vet jag. Allting går ju nästan ut på ett. Det verkar ju bli samma sak hela tiden. Men kanske är det det som är poängen. Kanske är det därför vi alla lyssnar varenda vecka. Inte för att vi vill. Inte för att vi måste. Utan därför att vår programmering säger det. <skratt> uh, oh. nu no, men vi ses igen nästa vecka. Kom ihåg att ta alla de blåa piller som Neil Patrick Harris har för skrivit för han kan nog han. Vi får se vilket vidunder vi väcker från dem döda nästa vecka. Det är okej. Okay. Det kommer att vara väldigt meta. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, spoiler, spoiler, nu är det slut.